ای ما یملکون من قدمر بالاقل دلائل فدیبنی او مطالبان مطالبه مشرکانو نه چې ما ته ومنته اوسه دلیلو خای کنه اخر کیسه جر او تخفیف ترکه عقلی دلائل او دارنګچې نغه دا حکم دی شیطان مرګرته مکو قانه ورس غډوړشي او کتا دی الله خبر او مندله نو ارسه ولې برابر شي انما يذو حزبہ ليكون من اصحاب الصاير شیطان مرګرته مکو هغه خو مرګره جهنم ته دارنگ ده اللہ خبر امنا نو لهم مغفرتون و رزقون کریم ده خبر امنا اگر بشارتون اپا دی صورت کې نور ام دی عقلی دلائل اگر نور ام اشتا ارسط چند فضیلت دی علماء ارسط چند فضیلت دی علماء دارنگ دارنگ آه کسان فضیلت دی قرآن سر تعلق ده دا صورت نازف شید د رسط دی صورت فرقان نا تریتالیس نمبر ده الحمد لله یتول تعرفه ردی خدای ته خاص الله الا ردی فاطر السماوات والارض پیدا کون کده اسمانونو د زمکه جایل الملائکه ورسلا مقررون که فرشتو لرا استازي اولیا جن خاتن وزرو والا مستنا دعوه وسلا سدره وروبا سلو فرشتو وزری د کنه زیاد جاتو کم یزيد فی الخلق معاشه جاتی په پیدایش کې معاشه هغه چوغړی جاتی کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ما جبرئیل له دې شپڅ وزېوي دومره زیاتې وزې والله قادر ده نه م دو ودرې ورکې جننو لې ځې د لور او یا زییدو ف خلکې ما شام د دی نه هم زیاتې وزې لکه مخکې د هخپو تذکې شوي ده دوپېڅلو رختپې سر وختې وررنې لکه ماران دو هې ورکدي لکه انسانان او مرغانان سې ورکدي لکه عام خیوانات او د انندگان زیاتې ورک دی دی لکه زننج پنچړان إن الله على كل شيء قدير دقشن وراء وزردنا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها أغاك كلام كي الله خلق برناس رحمة فلا ممسك لها نشتبندونك أغي لرا وما يمسكوا أغاك بنك فلا مرسل له نشتبندونك جاغي من بعده رسول بندول داغنا والعزيز الحكيم أغزر أرزت حكمة ولا يا أيها الناس أي خلقوا اذكروا نعمة الله عليكم يعد كي نعمة الله بتاسماني هل من خالق غیر الله الله دان احسانات تاسو باندې وکړل اشتين هل من خالق اشتي ست پیدا کول کې غير الله سواده الله نه يرزقكم روزي در کې تاسو تمه سمايده باران باران شکل کې ولر دي قطن دي فسونه شکل کې لا اله الا هو نيشتره سوکو روزي ورکوونکه سواده غنه لا اله الا هو نيشتره حقدار د بندګي سواده غنه فانا تفكون چرت او لیکه کې تاسو رازق خپل پرې خده وک کې خبره رزتته مختې دی هغو پس کارځئ وینو کذب کا. وکه که دوستستا تجیبو کې پهې مسله کې نو ناشنا خبره نه ده یا وینو کجیب وکه که دوستستا تجیب و کې نوسبببر وکهول قز، فقط کو به من قبلې کوم تجیب کی شي او د ډیر پې کممبررانو په خ تا نه صبر کرد نو ته ص وکه او تکذیب شوی د نوستا به هم کېيناشنانو ده لا جولو موره خاص الله خاص الله تهبوکرزی جا د ټول کارونو. جبدا و ان جام خراب یا اساس یا یوان ناس اخلق ان و ان الله حق یقرن و ان الله حق لا تراتم لقامات فلا تغرنکم الحیات الدنیا و دوکه کی دیوانه چې تاسو راځوند دنیا ژوند دنیا تا دوکنه کی کاه فلا تغرنکم بالله الغرور و دوکه کی تاسو فزاد الله من یغ دوکواز اخد چې نو من الجنه و شیطان سیو جننی زنه وچنه و وسوسیتا تا چې چې تا چلدا چلدا چلله او زنی بچی نه ناګه سامره راشی تا تا په غلط منیوړی او زنی بو وسوسه یې نه تا په غلط منیوړی دا دوړستا دشمنان دي نشړ په انل کومادوون دا شیطان سازو دشمن دي دشمن وسره نه پیژني تا په قران تا الله نه تا د اخرت نه او تا چې نه ناګه شرک او بدات او کفر کې مو تعالی کوي دا د علامه ده کنه ته دشمن څنګه پیژني لخت دل راپره فودا ګټ دل راواچو دځي در کوم بچاوی دل ویشت ما لري دل طلب کو کور دل روان ک دا علامه د کنه چې د سړی سات دشمن دی نو ایمان باندې ډاکا لګی تا د اخرت نه محروم کې تا د قران نه محروم کې دا علامه ده کنه ان شیطان نو لکه ما دوه فن تخذوه عدوا او نه سي دلره دشمن د ساتو دشمن دی انما یتو حزبو یقینا بلی د ډار اخلا هر دوست دوس سره خکې هر مرګر مرګر سره خکې سواده شیطان نه د سره سوبره مرګټه کین نو دمره وخراویږي انما یتو حزبو لیکن نن بلید دل اخلام یکون من اصحاب سهل تشیل اور والنا الذين كفروا قسان تش کفر کده لو مذابن شدید شیطان خبر اومند لکنا دول پر عذاب د سخت کسان چی من راو عملی کده شریعت مطابق دول پر مخ بخنه دا اگر افمن زین له پس کس تخستا کده شغت ان سو عملی بد عمل فراو حسن دهغه خسته ویني ده پشان داو تک کی دی عمل کی حقیقت کی نا نشی که یا فرمان ای پس هغه کس زوین له ته خسته کړی چې دتا بعد عمل د درځا خوینی عمل بد به د تخخ کاریږي فین الله ظلم یشا یقین ان الله بلاریک او څوک چغاری وحدی من یشا ولار ولې څوک چغاری فلا ته حب نفس کارایم خسرات لا د نشی نفس تام پدوه پسې دوجې افسوسنا کوفر او شرک کئ ځان مو اجنه الله لکه باخر ونفسکا مخکې تر څو کنا ځان وجنه دو پسې چدو ایمان ناراوډي نو فلا تذهب نفسوکا لاج دنيش نفس تا عليه دو پس خسرات دوج د افسوسنا چر دا له جهنم تا ان الله عليم بما يصنعون الله <سؤال> په ده پان کارونه من چې دوکې والله الذي الله ذات لا اله الا هو من اقلدل الا غذات ترسل الرياح چې چلي هواګانی فتصيرو پرتکاي صحابا ورج فسقنا هون چې له مونږه غا لابه له دې ميتن اور اپورت شیکنا دا وریږي خوري وری اسمان کې راکدل تا یو شک خور اور پروت دی جارو ضرور اواخلی نو یوځه تا کې ترپسی چنه غینتر اواخلی نو یوځه تا کې شګه خوار اور پرتا دا گندونه خوار واده پرات دی نو جارو سرا بیلچو شو ترې یوځه کې دغه رنګي وریږي اسمان کې خوري وری دینو الله په هغه د شلې مسلد کې دا جارو پی شروع کی کړه دا شلې روان شي دا تس نس وریږي یوځه کې یوځه کې نو بیا چنه کوڅوک نه هو وشل مونږه دغه ورزې اله بلته مې ته ناقلي وشته کله وشت کرسته رټلانی شه فخنه به نو ترو تازه کومه هغه سر هغه سرزم د موته ها ورسته دی او چدو دغه نه کدا لیکن نو شور د رنگې پیدا کېدل دوپاره دغه زم کو چکرا سره دا چاش نکړه دا غاګانی دا فصلونه پکې چا وخلل الله وکړه کانت قشن انتما ذره مطالبه الوجود را کې کنه د دې سمکه کې هیڅ نه کاریدا الله ولوجود یو ټانټا نو یو تیګ یو وګینو الله ولوجود ورکم د هرغه انسانن تل ذره ذره شیدن الله په ولوجود ورکې کنه کذلک النشور من کان یرید العزته سوک چغواړي عزت نو فلل الله الا عزتو جميعا د عزت, جميع. عزت خو دی الله په لاس کې ده کنه فلل الله الا خاص الله له رد عزت ټول دی الله په کې ده واللانه مطالبه وک کنا عزت غواړي والانه غواړي يريد العزته تاسو مطالبه د الله نو کوي کنا فل يطلبه من الله څوک چې عزت غواړي نو د طلب کړي د الله نو او به الله ورکل پسمانی په عمل ایمان او په عمل صالح باندې کنا هر فر الله الذين امنوا منكم الذين وعلوا درجات دا سورته مجادله تاسو لګوړا وای سورته مجادله ايک الله کي کنا آیات نمبر دې 11 شي به ما ماته عزت میلاو چې عزت پرسه میلاويږي پیمان میلاويږي ير فیلل <سؤال> او الذین <سؤال> امنو منکم ورته کې الله <سؤال> مؤمنان د تاسو نه ولذینو تولع المدلجاته کسان چې خوندان علم دي هغه او پورته دی په ډېر درجه سره او دغه خو دا سوره منافقون تاسو ګورای د لقمه کې دی نه اخر غاړه ته سوره المنافقون چې عزت کوم مؤمن سورت ملاوی گايات نمبر 8 وللہ الا عزت خاص الله په اختيار کړې عزت ورکی رسولان او تا مؤمنان او تا ولي رسولي او للمؤمنين ذي ایمان منو تا درفي ملاوی کنا من كان يريد العزتا فلله العزت جميعا الیه اسدل کلم الطيب والعمل الصالح يرفعهم الیه خاصه غطرفتهم هي محل الرفع قبول الیه خاصه غطرفتها يسرد خجي الكلم الطيب ا کلمۃ توحید کلمۃ توحید بر اخیږي ول عمل صالح یرفع عمل صالح ترن پورته کیغه عمل صالح لرا نو څوک پورته نو زبیر د فاعل الله تعالی تر معنی ودا شي ول عمل صالح یرفع الله یرفعو پورته دغه عمل صالح نو عمل صالح پورته کی تعالی عمل صالح چې تو موحد شړې دی عقیدای برابر ده د چ عمل کوي کنه نو پورتکی اللہ رب لیزد دغا عمل صالح یا چڑی عقیده سمده نو دا کلمه طیب چیده دا سبب جو چطوالی ده دا عمل صالح عقیده برا انس سمده کلمه طیبه و اللہ موحد ده ولا عمل صالح و یرفعون نو عمل صالح پورتکی دا توحید دا کلمه کلمه پا پو وجمانی دا عمل پا براجی دا نیک عمل د توحید پا وجمانی براجی یا چه نغا دین امر چې نو صالح دے دے عمل صالح چې دغه سړی کوم عامل دی د پورته کې ول عمل صالح عمل صالح چې یې رفعو پورته کې دغه کوونکې عمل صالح چاو کو کنه دغه په وجه د عامل په بره لاړ کنه ګری ولا مطلبونه ټیک اول دا چې نیک عمل الله پورته کې نو بد نه پورته کې نیک عمل الله پر بوزي دهم دا چې د واحد دی او توحید د عمل په بره بوزي ګری مشرک د عمل په بره نه یا لیک سره د نیک عمل کئ دا عامل دنه کومل دیو جن په برابر لړ عمر لړ کنه چت چې دی الله په دربار کې عزت منشه والذین یم کورون سیات آ کسان چې کئ ناروا کورون عبد الله عذاب د سخ او مکرولایک و یبور او تدبیرونه د دې خلق بیکاره دی الله خلق کوم الله تاسو پیدا کړې مین تراب لسیشن به خورنا ثم من نطفه گد نطفه نا ثم جعلکم ازواجا ګی ګردول تاسو جوړه جوړان جعلکم ازواجا ما تحمل من انثى ولا تزر وازره بعلمه بفر تکي په خېټه یو ماده او نه په راوړی الا بعلمه ولا تزو, تزو دیسمه مطلب ده دی. نه چنه راوړی ماده نه په خېټ نه بار توضیه کوي څنګه دا سم مطلب وو کو نه ګرځي په خېټه یو ماده او نه چنه راوړی خپل هغه بچي الا بعلمه مگر په علم دی الله سلام هغه هر ماده چې دا غ زنانه دا هغه یو بل د روانات کوي شې ده داغه ټ ټ کې بچي دي نو الله <سؤال> په کو دے چې دغه ټ کې بچي دي او کله چې بچي راوځي نو بیا به الله <سؤال> <سؤال> خبردار دی او ما یو عمره مم عمر ولا ينقص من عمره لا في کتاب او ما یو عمره مم عمر انور کوله کېږي د عمر یو عمر ور کړی شي او نه عمر و کې شي یو عمر ور کړی شي وي تا کوم کا من عمره او نه کمیږي دا د عمر نه کتاب مګر هغه په تقدیر کې لیک دی اس مطلب زنه علماء داغه وضاحت کوي دا نه څه مطلب ده نو کال عمر میلاو دي یو کتاب کیو لیکلی شو څه نه څسل کال عمر ده بل کتاب کی لیکلی کنا یو کال تن لاړ نو درې لاړ نو څلور لاړ نو پنځه لاړ د ټول کوم عمر میلاو دي نو هغه ولیکته ا کوم چه نه هغه ختمي ګټ نه هغه ولیکته کنا مخک خلک پدینه اوس خلک پی کول پدې منی تاته منټو نه راغلل یو رساله دا چا که ټول میټونونه دومره دي غله دا دا چې کوم تا ن اغلی ک ل کې که نه دومره کمسل دومره کم دومره کشن بیا کپ شي تا تهي پیک د ختم لېلهبی روانې دغهرن دوست یو یو کتاب ک ستاتو دومر لک اول او بل کتاب لګیا د ټا خاص بهکتلی ژې ګړی ته چرږي لکهه دا او روان دی که نه پهکتته ځې روان دی ای شروعور دی دا په برهې لته یو کالار دولاره کپ 60 د کلبز د جوان پیکج ختم شکان او سی ان تل تکو پیسو متي زلوډ کی پیکج په شي دا جوان خو زلوډ نکې کنه دا پیکج دواره کیګنن دا عمرې ختم شو د بل بیرانی ان ذا لک الله یا سیر دا کاته الله من اسانی دي 4 چال لپاره دوري دشتری دي و ما یستویل بحرانه ندي برابر د دریاونه دا عزب فرات دا یو خوک دی تنګ ماتهون کې شرابو شراب سان د شکل د د ا دا می خونو جااج د او بل د مالکې جن تری دا برابر نه دي نو یا یو محد دی چې د د عمل هم ټیک دی ادارې دقیده هم ټیک ده او بل چې نغه کافر دی دا د عمل هم خلاب دیقیده خراب دهنو دواه څنګه بره ووي دا کلي درون دی د ګوره دریابون الله پیدا کردي نو یو خک دی بل تریو دی ومن کلین تا کلونه د هر یوونه تاسوخړې لحمنطریا وختې تازه په کار داوه چې معیان هم فرق سره و که نهی دا خوک دریا معیانښ ا داه مالېجن در یاد چ معیان غ بکاره کاره که نه دارنې د قمکه دا تروادههونې سې بوټین نلکهه ه کې میوه خوګ کې که نه مخ جوونه راباې تازحلې تن کالی کل بهونه چامون د تاسو هغی لر تاسو خونوی تازې وزینت کوي کنه تعالی پارکه نو نا د سیده لکه جتاو واستل کنه وتر الفلکا وینواته کشتای فیه پدیدارکی ماواخر اسلون کی دوبو دا وبشلی په مخ روانه دا لکتب ترو مل فضل هی د لپاره چې تلاش کوي فضل داغه ولا انکم تشکروت ادله لپاره کی تاسو شکر وکایو جول جللای لس النهار دنکه شپه پروز کوي او یول جو النهار فی الليل دغه نکه د الله کار د کنه څنګه کله چې روز غټی واز غټه ده کنه سپی سی سا روزی کراغلا خل شپه غټی روزی سی سی سا پشپ کراغلا وازر خره شمته وال قمر کال کې راګول دي ورسومم داله گی دی کنه خورغ خپل کار کې لګی دی کای اتو ګر خپل کار نه کای کچې لګای دبل خبرونه ور چاته چنت دبل خبره نه دا اورې دي دبل خبره نه او ته دبل خبره اورې نه الله خبره اورې نه د رسول خبره دبل خبره کلو یجري لاجل المسمى دا هر یو شهر روان دي لپاره د نیټه مقرره تم روانې کنهستا ورځې شپې کټکېږي د لپاره د نیټه مقرره تدامو دی دا ته یو متبدل نور روانې رسپګمه روانه دا د نظام د دنیا ټول له حالات طرف روان دي کنه کلو شائن علی کو اللہ وجهه یو وخت روانه دا الله په علم کې دی لپاره یو عمر مقرره دي کنه چې د دنیا دوه عمر دي الله ولې مقرر کرد دې قلت اغا امر طرف تروانا دا كان لك استاس و امر دا تاغا خل امر طروانا نور دا ترتب دا و, و تجریل مستقرر لنا ذلك التقدير العزيز العليم ذلكم الله ربكم دقا شفتن والا رب الله ربكم شا ما تغن بولي خلچتوني The 2020 гsalítulo overstay anstandar, و因為 bondes v Anyway to 21aymen, 건�orde simple рукиions with a flood when it centres and کې Champions with justices of sweat for攻zos. With a dying and blankets. Then every day with aiono 300 karrus about it. Alloch之 does a God that you د The Peter the entire life is the world, and the elders. The grandparents. Everyone. 95 is only 7-11. Sometimes 3-11. Each ولذین تدعون من دونه اغه تاسو ته چي ډول شیوا دللانا ما یملکون من قتمیر تو دا بچي بروکاو کی جماعت نه غوټ قسمت په سم کی داسینه دا سوق نه نشینسته او تاسو کوټه قسمت چي نه سم کی داسینسته سوق ورته چي وی ما یملکونه وا من قتمیر دا پټ د کجور دی بمبته بمته نه روزي کې خورې রাখি کنه نو رخبې بمته نو مونږ دی کیږي پروجک خو مونډه کیږي کنه د ولټه طرف ته نریغونه ټکته نو ته نقیر وایي دې منې لپاسه نریغونه سپینوونه پټته نو اې ته قطمیر وایي او د دې چاوت کې نریغونه تار دینو دا اې ته فطیل وایي خو ستاسو معبودان د کجوري د بمب ته غ پټ واګداران ندي پټ واګداران ندي او یو وخت اوس دا پټوري وایي ځکه پټ نو کتلوم بندېنو بندلوم دا ستاند ته چا نو تچورته کته نوم بندې نو برنوم بندې نه کته تصرف کولای شي نه بره کولای شي د پټ څه هيڅه نشم چې زور وکي برتروځي د پټ څه نشته چې زور وکي دنهغه هغه بمته کې دنه شي مستا ما بو څه هيڅه نشته چې وره اسمان توخیږي سا ما بو څه هيڅه نشته چې دنه کته ځم کې تلاړ شي کته تصرف کوي ما يم لیکونا یا دغه پټ کې د کنه روغ موړ دی نه لری ک داواددار نه رده دي دستا به څنګه نور کارونو کې معمویونې پټې دغ ودار نهدي چې روغ مور د هغین بااسې ما هم کوونه من قیت مییرک داران نهدي د غ مع هم لکوونه و وقتداره نهدي من قیت مییر هغه پټته ک جوېدي بمبې دغه بار ک نه کهه ملې کوه لپاسه هغه مخه ادا پټته نو رابار کاه نشي کولی لکه چې چې کوی اختیار شته که نه یو سړی اختیار نه شته دتهولې چېکې وایي ما هم لکوونه من قیت مییر ته چې غواړ تا وای نو الله اسمع دعاکم غواړ اسمع نو ری دعاکم خبر سر او ر نخا غبل جهان کې دې معبود نیک سړی دی لکه عيسى سلام ته چغوای یا چې مریم علیه ته چغوای یا چې نو ته چغوای او نیکان بندگانو کنه ک نیکان بندگانو ته چغوای نو هغه خپل شکرت لري او کوم مشرکان او کافرانو ته چغوای نو هغه خپل عذابونو کې دی نو الله اسمع دعاکم اكثر ما ابدان بوتاندي نرهو لا گٹیری لاسمو دعاكم ولو سمعول او له اورينا قبل فرض چتو و اورينا انو لكم قبل چاين شکولے مدت شرفیدہ سدان ويوم القیامت یک فرونا و شرکيكم افرز قیامت انکار بو کی ستو دشرکنا انکو نہ انی بات علیکم لغافلین اتا يتنونگ بار بار راڑو لیو انکو نہ انی بات علیکم لغافلین یاو بل نم انکاری بهم الاسباب فزينا بينهم اغ تعلقات ودود ختم شکنا ولا ينبئكم مثل خبير تديه کی کلاندہ علمو قرطبی یو ډیره مجذار خبر لیکلا وای ګورات استا معبودانو حالت نه غتنی خبر ولې غځمان مخلوق دی په زمان مخلوق دی نو زپه ډیر خبریم کنه چې زه خبرې منه دو خبرې درته کوم لا یسمعوا دعاکم ما یملکون من قتمیر نو استا خبره نوری عبر مالکان د قط تک جریدی بم بتلیدی ولا ینبؤ کمسلو خبیر اخبار مستلو خبیر خبر نشی در کوله تا تا حالاتو حالات مبارکه پشان ده خبردار ذات ای جوتن ام نشته اخبار یاد خبرنا خبر والا بخلق الله من الله چغ مخلوق منی خبر وي ده الله رب العزت نہ الله نہ بل سوک خبردار ذات نشته کنا خبر خبر او خبرباره بیا نه هم لا سمون هغه دا خبر ورک دی چې نو هغه دا خبر ورکه نو دی نه الله غټ بیا سوکې چغه تهوي اوري والله یو نبي او کملو خبر او در کول تااسته په شان د خبردار زیات بل سوکل هغه داله یسم او دعاه کوم هغه خپل مخلوق مې زیات خبردار دیغته پته دا خبر کې پرو د ناوري د د فلان کې ک پروې د اغتادت خبر راکه چې الله یې اسمعو دعا کوم وا الله نه زیات خبردار به سوکته چاغتادت خبر راکه هغه خدا خبر راکه واخبار به انهم لا يسمعوا هغه خدا خبر را کړ دې یا جو الناس و اخ خلق انتم الفقراء و الى الله تاسو مختاج ټول الله ته والله الغني الله غني ذات ته ال حمید چا تعریف نشي دي ان يذهبكم کو غني نبوبه تاسو ختم بك تاسو وياتي بخلق جدید الناس كلهم فقراء لا قلي الا هو والناس كلهم ضعفاء لا قدي الا هو والله هو الغني الغني ذاته الحميد تا تعرفو نشي دي هو غاري نختم بكتابه عربه بل مخلوق تا كان هديان ختم كرم سموديان غراويستل سموديان ختم كرم قوم شعيب غراويستل وما ذا قال الله بعزيز ان ده دا خبر الله من سغرانا تا ختم كي نور راولي والله تجررو وااضره توزه وخهپور ته بن کې یو پور ته کوون کې نفسزره وخه پیټبلدلته داه ته به چا ته وئ پیش ته وای مشر ته وایي دنه جوړه مازهګدي دی نه شما ساګ ته وي هلته خ دا ش خپل پیټ به په خپل وړی خام والله ت جررو وااضه تونزه وخوره پور ته بنی کې یو پرور ته کوون کوې پیټ دیبل وای انته دو کاواوکړی شي یو درونبار مستون یو درونبار والله داخلم اوازو کې ادرون بار والا الہم لها خپل پیټي لا يخمل من هیا نه پورته باندې کړي چې دا غنا مشکلاتونه یو درون بار والا الہ لپاره د پروتاکولو د تا پیټي نو لا پورته باندې چې دا غنا شې پورا پیټي لو ونې ګونات نو مسوګ نشا غستې ولا اگر چې وی قرابت ونه یو من اثر و به و و صاحبته و صورت دوست وراشي که نه صورت اوواسه کې چې یو بل نه تختې ها پیټ پرتکول خپېږ ده نهما تونجرله جنو ور به هم یقی نه ستا یاه ده وور ک کسانوته چې هیرې کده به خپل نه بلغوي وقام ممسلا او فابندې کوي د منزهه ومن ته ځ کا چا چې ځان پاکو ساه د کوفره رو شک نه ین وما یته د کار نفسېنو د ځان پاکو ساه پاک ې د پاک ک ک چې عمل پاکې ف خپلهکنه له مصیررات الله ته دګځ د نوالته بورته پ ته و ما ستول بیر نه د برابر اما او بیر ړون دړدون مخلوق مخلوکو خالق څنګه برابر رأي. دو چېه ټولې صفاتو ک یو دی صرف ستکوو کې جدا دي د انسان دغ انسان د د دخ پیش هغ د لاسونه دغ لاسونه دي د خوری نو هغه خوری د فانې د نغه فې دی د پیدادونونه دابلون پیدا دی ټول یو شانې دي صرف ستلوکووې فرق دی نو تو داړه برابر نه دي د څنګه براره چې خاتې بل مخلو او را ځت بل م او قدیم د بل فانې یو چنه هغه مختاج دي او بل چنه غنی ذات ته سمد دي یو چنه غنی بل فقیر دي یو قبیله بل ضعیف دي نو داس څنګه یو مخلوق ته بل خالق دي یو فانی دی بل باقی دي هغه څنګه برابر دی تر افاسی یو يو... یو ګټي تویدا اله ادا یو ا... ا... انسان تويدا اله ادا یو چنه پیری تويدا مابود دي او که مخلوق شنو خالق سره څنګه برابر اي هیڅ برابر ولکن ما اسلاما والبصر ولظلمات وللنور او نه دی برابر کړی او رناګانی اما بسیر مشرید مید زلومات نور توحی د دارنګې کوپ او زلومات کمرات نوغه شرکه نور نمبر توح د د دوه نبر وې که نه چا ده دی نپل پته د پرې پل لږې د حالال پته لږې د ح پته نه د حالت پته لږې د بخلو پته لږې چیا ده نه نور رنا د نخل پتو لې د بل پتون لږې د خ لږې د بلبد پتون لې نو حالال پتون لږې د ان لږې یو سری پهتیري کې دی د خو نه د خبر یو سړی پران ک دی دا ه خبر دی نو دا دواړه څنګه براهبرئ کی والله ته ځانو دی برغړي رناانوللهته ځانو دی به سمجي نو دا څنه برابردي نوولت زلومات نور نه د برابر کري او را ګالې روولله بربات دی او رناولت چینغفیدو ک دی غار سپیجننیول دلل والله حرول او نه سوري او نه ګرممی ګرممی وت د مش ک دی تکلیف کې دی سوری کې چې دی نو د راحت ک راحت کې کنا راحت ونا مصیبت ولا دواله نشي برابر ده و ما یستوی لحیا وللموات ندی برابر ژوندۍ اومړي ندی برابر کنا هغه چې نو دوب عمل کین نو دو عمل کین نو عمل باندې جزاء سزا مرتب کېږي او مړي چې نال د اعمال وشي کولې ژوندۍ چونو خبر اوري را ګرځین نو مړي اوري نو ګرځي را ګرځین شي دو عمل کین په کاری کې ولا نو عمل نشي کولای هغه ځان نه خبر نه دی د هغه ځان نه خبر دی څنګه فلک ته پوسه کې ځکه ما سره کوم ځای کې کوم په اندای کې ځان نه خبر دی مله خو ځان نوم نه د خبر د پګرمه کې چا نو بیا تر دی یخنه کې نو بیا تر دی درات غردان بیا تر دی او که دغه نه قبر کې د نو بیا تر دی ځندې هغه ته قبر کې دغه ځنه زما هغه ځندې ته دراو په غردې کوي ولې ځندې هغه لا ډوړای نو ور کوي ونه غواړي وپن غواړي کپړه نغواړي زه نغواړي کوم څه چې وسر نو غه تیار دی ژوندے خدا سره دی او ما یس ال احیا نه دی برابر ژوندے ولعلامات نمړ برابر نه دی کنه تاسو څنګه برابر ائی کاله برابر نه دی تاسو څنګه برابر ائی ان الله یسمع و ما یشاء ها دواړه برابر نه نو چې ژوندے اورې نو مړ نه کنا حاچ برابر اينو بي ټول برابر کا بي اامه بسيرم برابر دي بي ظلمات او نورم برابر دي بي ذل او برابر دي نو بي دا و چې مړه ژوندو برابر دي بي ټول برابر کا کنا د اصر اخيري برابر يا نو ټول چې برابر نو د اخيرو برابر دي الله ربو رضى توي دا عادت موافق او ردل ختم شه دي لا يسمعوا دعاكم فاخبرناوري اموات غير احياك انك لا تسمع الموتى نوري د ژوندو خبري نوري د عادت مطابق قدرت دې نه الله <سؤال> یې نوم یې ارشاد یفن الله <سؤال> او روح الكل <سؤال> شي چاته چوغارین دغه دې او قدرت ته عادت ختم شي دې ته خبرې کو نه ناوري او دا عادت دې کنه چې ژوندې دې نو خبرې اوري چې مونږ اوس قدرت ته قدرت وسه راشي کنه وطن خو سا اشتدینا واما انت بمسمع من في القبور اني تا او لو انت غچات چې په قبرونه کې پیغمبر ته ولادت او سمول موت ا پیغمبر ته چوما انت بمسمحان من في القبور څنګه اورل نشی کولنو بل لا سوک دے مړه دي پیغمبر خبره اورینو بل لا سوک دے چې دا خبره اوریم ولی عادت ختم ده کنه قدرت ان الله يسمع من يشاء غټ ته اورل شي نی تو مگر نذیر انار سلنا کوي حق بشیر و نذیر یقینا مونږ لیکلته لپاره د کاراکول د حق زیر ورکوونکی ورونکه و ام من امه النشت یو امه دسه الا خلافها نذیر مگر په شه ترشید پای کې ور ورکوونکی وایو کاذب وکاو دوسه تکذیب کوي نو څه عجیب نه دا ناشننا دولی ف ک ل نه من قبل د نسبت کولوان کسانو چې د نه مخکې ت شوې جاات رو سلو هم بل بجاتې راغلوومونته په غمران د غوزه کې بل بجاتې پهکاره د لایلو مجز اتو ب زبرور یا په وواغ نسیت خبرو بلیل کتابمونیر او په کتاب راړهله منې عام خلقتا، ته وااض خبرې وړکې ملاین وا نسیت خبري غټ ملاین او بل کتاب او هر قسممه خبره راغلی که نه بعض خ سړی تهلو نووا ننس کارغه پوه له وا ننس میم پوهشي معته کتابو وخ بللو چکاره مجز دا تو کارام وخله و جااتو بررسوم یل <سؤال> بګاتې کاره د لا راغلی د وا ن خبر راغلی د رنا کتاب راغلی ون بیا دا ټ دی خللو په هغین ان کارو چلو شو سوم هتونله نه کفرو بیا ماغ نسل کاثر نو په قیفکان د نو سره مشتاباب زما دله طاق وپته الله دا کارونه کولی شمخه. کوله شم انم ترنت نور ان الله یکن الله رب الجتان ذلراوري من السماء ذا برنما انه بفخر النبي روباتم باغ سره سمراتن ميوي مختلفا الوانها چه بدل بدل دي دي غي رنګونه ميوي رنګونه بدل بدل دي وبياو زما کويو ايو ميوه يوشند دي رنګ دي وبل بخش انت ومن الجبال دي غرونه جدا دون ټوکري دي بي جون سپني وهمرن اسر بدل بدل دي غي و غرافي بوسود او کارغه پښنت تک تور تور غار دنه تک تور دي تور غار دنه تک سپینني سپین ما هو دا تور غره نه او دا رنگ چې نه غا شرم یو د مظفر آباد کشمیر علاقې تلارشه غره نه تا گورنه تک سری دي چرای مړې لګیدلو خار تک سره دا سپین غره ما نورې درې با چې دن اوردن باډل ترادو میدان صالح تا میدان شعیب تا نو موږ پورو قتل نیو غره بالکل تک سپین نه نوماوي چې ګور الله ویني قران کې چې سپین غرونه اچته <متحدث> ما نو لیدل چې سپین غر څنګه لکه تک سپین ثړی ویته مونو واره پرتا دا سپین غر الته ما <متحدث> ولید غرونه سپینوم دي کنه قومن الناس کې ګورم يخلق نوم د قشانت قسمونه دي کنه بعضي دا زړه تک تور دي کنه توځړ والا او بیا قیامت کې ځنه مخونو وتک تور دي ځنه وتک سپین دي کنه قومن الناس ځنه د خلقونه ود د وابه نور ځند سر ولانا مې ساري مختلفا الوانو بدل بدل دې بیا غي غور ساورو تا غور دا ای کسما قسم دنګونه مرغو تا غور حیران شي کدا لیکان دغه رنګي بدل بدل دي رنګونه دغه طاقت کوت دی الله په چریدلې انما يخش الله مخلوق قدرت مخلوق قدرت غورونه دي دي او کې قسمه دي ساوري دي او دا دارنګ هر زنده سره پاي کې قسمه دي مخلوق قدرت دي لیکن انما يخش الله یقی یاره کې د الله نامې بعد دغو د بندگان نه اللو لما زلووج نه چېیره کوې خیت اندون نه چې ریږي نوطرف اوله ماریږي خیت ته غ ته حاصل دی ان لاې دغفور یقی الله زره ور ځان غفور بخ نه کوون کوې او تا د زروې پې لک دا پته سره لږي د خلالو حرا کې بت لږې جایز ناجزز ک ته لږي مکه یو ډاکر د یو عام سړی د دوړه یو ځ نېړه یو ځ سرګانو ریسپټن له لګي کنه چې دا ډاکټر د عام سره دی لیکن کله چې مریض راغی نو یو ب توفتهولګي چې دلته دا دوي په کار راځي بیمار دی ا دې بل ته هیڅ په نلګي دا یو زه نه لیکن یو ته معلومات شته بل ته نشته نشته کنه د قشانت دی الله حکم متوجي شو یو عالم دی بل جاهل دی نو هغه عالم ته پته ده جاهل ته پته نشته کنه هغه ګډ ورس کنه نه لکه دلته چېغ اک ته تهولې د سړیمنې توده دله دا ایلاچ به کار دی د د خته ک در دی دا ایلاچ به کار دی بد مې پوهږي د رنګې لامان نستې جاهان اشتې نګوره بان نهچین کس راغې نو پهته لې د که نه دا حالال دی دا حرام دی دا جاییز دی دا ناجاز دی د دې خبری تپوس کوې نو د د حکم دا شو د دې خبری تپوس کې نو د حکم دا نمما یالله مننی بعد ولاما یېږې د الله نه په سره. من یبادی هداه ذو بندگاننا العلماء ان الله غفور او کوم عالم کې چ خشت نیوې ما عالم نه او معلوماتي معلومات ور چاته بعض انګریزان ته اسلامی معلومات دومره دي چا وتا تنی لکه لیکن او کې خشیت خو نشته کنه چې خشت نو او عالم نه ده کنه علما لیکي مفسرین چې علما دری قسم دي کنه یو هغه عالم ده چې عالم بالله ده به امر الله ده په الله ذات او صفات نوم خبر دی توحید نوم خبر دی ولی غ احکام او حدود نوم خبر دی دته ولیکي غ عالم بالله او به امر الله بل عالم غد چې غ صرف عالم بالله دی الله په جنې عالم بذات اسماء صفات دا ټول په جنې لکه لیکن دا د چې به امر الله نه دی احکام و حدود نه به یعنی درې ما غدي څنګه به امر الله به فقط احکام او تمام دې فقه عالم دی دا نه فنون ورته پتہ دان فقہ او مسائل ورته معلوم دي لکن عقيدي خبره او ترجه معلوم دي کی وي دا دوم رات ديته نا چا عالم بن لا بي امر الله ده يا بن لا ده فقط بي امر الله احکام پتہ ده ورته لیکن عقيدي پر تو تنيشتا مراد نه دي کله نه ما يخ الله یقینا يريږي د الله تعالی نامینه بعد دې د بندگان او ان الله غفور ان الذين تو له کتاب الله د عالم ب جوړي دي په شي یونه کتاب الله جب خبره واقع مسللاتته بدنی خبره او انفکو مالی خبره ادارې سره والله تن دا خبری نه یتونه کتابله لري جب منه دغ کتاب الله دی واقعې ممسلاتته پابند دمان دی او انفکو م او انفا ک خرج کې دغه معلو نه چېموندو ته ورکې سر رناللهیا په پټهو په سرګندا یاردونونه امید ساې تجاره تن لنتهور می سااعتی د داسې تجارت چې چر ته به بکاره نشي ب کاره به شي که نه مونږ چېور ته توان د تجارت یو فیو مجره هم سپره ور کې دو ته بدې د عملو نو ددو ده هم من فې یو پلس ان نه و ان شکور یقی نه بهخون کوې د صغیره او كبيرره دی او شور قبلهونک د عملو دګر چې لوي قبلی که نه غونه عمل کوي بیا هم والله قبلی که نهله یو ح کمل کتاب مضمون دا تو دی کتاب نا والحق دا حق مصدقا لما بين ديه موافق دا کتابونو چې دینه مخ کی دي کنه ان الله عباده لخبر بصیر واحد دا کتاب الله کړ دا حق کتاب د موافق ته مخکنو کتابو سرا تورات انجیل سره مضمون کې یو ده کنه ان الله یقینا الله تعالی به عباده یې او بنګا نو وقل من خا خبردار ده بصیر لدن کې لخبر خبردار ده بصیر لدن ثم ورثنا الكتاب يا وركم مونګه کتاب حقانان او ګرځول کتاب کوم کسان الذين اصفينا هغه چې مونږ ډوليو وركم کتاب حقانان او ګرځول کتاب الذين اصفينا هغه کسان چې مونږ وانول من عبادنا يا كل بندگاننا اما او ګرځول حقان دي کتاب دا کتاب واخلي کتابي ولا ورکو خو مين هم ظالم لنفسه ځنه ځان سره ځاتې وک او امينو مقتصد ازنه درمیانه خالق قوه مين انساب قم بالخيرات ازنه چنډير مخك يقيدون كه په خيرات او کې نیک کارونو کوي ظالم څه مطلب دی امين هم ظالم لنفسه جاهل پاتشي دې کتاب نه ما کتاب ورکه چې دا اجدقه دي منامل وک هغه بالکل دې نکړه ظالم لنفسه ځان سره ځاتې وک کتاب ورتمال لېګلو چې دا پیغمبر دې دا کتاب دې پیغمبر عمره نه کتاب وزدا کا نو دې کتاب وزدان ک ظلم ملی نفسه اندزان سره جاتے مقتصد. او قومو مختصد او زنه دغه درنانی دی چې تعلیب دی غیژ دکې او مينوم سابق بالم خیرات او معلم دی کتاب دې چې خی مظالم نمره د جاہل او مينوم مختصد نمره تالیف او مينوم سابق بالم خیرات نا عالم د قران یا دین وی وې ظلم لنفسه چې ګناونه زیاتې او مينوم مختصد زنه ددونغه دې چې ګناونه او نه برابر دي ممنو سابق سابقم بالخيرات چې نه کوي زیات دي نه کوي زیات دي کنه او ځین علماء وایي چې ظالم نوم را دغه دي چې د قرآن لولي لیکن عمل پنه کوي د ظالم ده کنه مختصره غده چې قرآن لولیت او عمل پون کوي او سابق غده چې قرآن لولیت او دانګي چنو عالم نوم دی قرآن دی او دارنگی عامل دے, دے پاغی پانی او بالتوم نو ندا سابقم بالخیرات دے او اللہ و دلته دلتای و خبر کرنا کستاسو خقی نتاستاو کم کیوی خیلک اواز نوی از آسن اللہ و قرطبی رحمه اللہ دلتای و خبر کرده او مقتصد ستو وی او سابق ستو وی یو خدا مویتا نا ظالم نمراد جاهل مقتصد نمرات تعلیب سابق نمراد عالم د قران 13 د موږ دا خبرو کړه ظالم لسی ظالم لنفسه چی ګناونه ذاتی مقتصد چنه ګناونه او نیکاي برابر هي سابق بالخيرات چ نیکاي ذاتی وی یو مطلب خو موږ دغه بیان ککنه نور مطلبونه بیان کړو انورمشت جو الله مکتبی رحم الله عليه اللي چې دالب سو غور سره اوردلې خاطه هغه دا هغه وی سابقه قد من دخل المسجد قبل الاذان بانگ نی ویله جمعه تراغی دا سابق ته مختصید سوق ته مختصید من دخل بعد الاذان چې بانگ وی او فوری راغی جمعه تک دا مختصید ده ظالم سوق ته من دخل المسجد ہینا قیمت الصلاه بس موجود لري د غزان او رسو دلته ناغه ظالم ده اچي موجود شراشی د سره نو شته د په کو کاه کې دی اکثر اومد موز کوی نه چې کوي که نه نو چې موو شله را شي بانک نه مخې راځ چې بانک نه مخکې نه را ځ نو فوری بانک سره را شه که نه فور بانک سره را دانا چې مو او را کاات شوی دی یا موو ته راغلی بیا و زر موزکوټول خلک په ځان خبر کې ادبی چې کور نه روان د ټپچوللی ولی مو له ما جممات مامتتی مو دی. د په پوره معله په ځان بې کوان کې چې دا فیلمازه سره را رواندي دا ظاللیم سر روان دی ی قېرحمله په ننس بې خوته ظالم شلی که د والوونه تظانښي خلکو د ان خ مټې د ول دی تاپې دا چل دی تازه دسې کردې روانې د تبلی د جممات مشر ع بدله هااف شو هغه به دا خبره کوونه چې موی معمتی سره کوه که مو د نه چرته مداس دې کې موضوعات څو کو نګوري ترابې ما درې دا څ پټ دې کې موضوعات تخلق لپاره رکاوټ جوړ نه شي لکه چې ګور را د ځه امام میرسه وو دا تبلیګې شی وو او دې ګور را کاغذ لې وسه روستو مزګې کما څو کو نو سي چللې مز دې نه غیمامت سره کاوه او که څړټ امام تیتر نه لاړم نو دا سي دې کې موضوعات څو تر منې پون شي څو تر کور ولهم ځان ونه کوه کلا کلا کور نفلونه کوه اغه ته دموې چې معنا مې وتیو شلام کله کله کور نفنون کوانو او به د نفل کی ځانلا څوک پزان مې خبر نه کړي ا دې و پورا کله خبر کی او چې بیا جمعہ تر راغیل شاسر ملاوی ګن مال اموز نه لکړي مال اموز نه لکړي ایثار شلم نو مستلېر شلام نو دا پورا خلکو ته پورا کلی د ځانو خې نه دا ظلم ده کنه فمن ظالم لنفسه کغان د قلم زو درګراشي ومنهم مقتصن چباگ نہ رستوران سی و منم سابقم بالخيرات چباگ نمخ کی راضی باذن اللہ ذلک والفضل کبیر دادلوہ کامیابی ددری و سره اللہ دی جنت روز دیکھا جنات و ادمی ادخلونہا اور حقداران دی کتاب خدر وڑی کنا یحلون فیها من اسا وراق کلی باچولے کی گوتہ پائے کی من ذا ریبول واخل دی خان دا قسم دغه توخی من ذهب و سونے و عمل غلری و لباسهم او دانگی جامید غوفیا پائے کی حریر رخم بی قانو د به الحمد الله لج ټول تاریونه چې خدای تو غزات لر دي ا هو انل خزن چې لرې کممون نه ټول غمونونه وې جننت تهلاړه ملاهافناله ولا یخزنون دی که نه غونه ټول لاړل ان نه ر بناله غفورون شکرور یقییرون خامخه په خوون کې د شور قبل لون کې د عملو دی الذيغ دنیکونو مونږه دارالمقامتی کور د دی دیرا کې دوته چې جنت ته حلنا دنیکونو مونږه دارالاقامت کور د دی دیرا کې دوته چې جنت ته من فضلی فضل فضل قل ترا کلا يم سنفیا نسب نو رسیږي فیا مونږ تلا يم سنفیا نسب نو رسیږي مونږ تفیه په جنت کې نسب ست تکلیف د مهنت او د مرز دی وجنه ستړیواله خلچ تر تر سکار کې ستړی شي کنای ته نسب وې یا مرض دې ناجوړ دي او ناجوړتیا دې ګډ وډکی اوی تناسب وای ولا یمسونا فی اللغوب انبرسیګه مون ته پوهیږي لغوب وسټړ ستړیواله د غمون د وجنا یره دې غمون وډه وډه کړم ستړه ستړی کړم زری زری کړم الله وای التسکر نشته چې دمنه نصبر راشي التسغم نشته چې دمنه لغوب راشي لا یمسونا فیها نصب لا یمسونا فیها نصب انبرسیګه مون ته پوهیږي دالی والله مستو نفیلوغک او نچن ف ک غمون د وال نه تکلیف والله دی نه کفروا کسان چې کو بهرکرک د له نارو جااننم دو لپار هوور د جهنم دی لا یلالی فیلب ن کېږې په دو منې مګ چې مړه شي کوي لا یولی فیلب ن کېږې په دومنې د مرک چې مړه شي په موتو چې مړه شي د کالته جانب کو سو سوې دنیاوي ور خ که نه لوې ورته د م التازیدین چې مرگ مرګشتدنه کا مرګ منی ما مرګ راشي مرګ منی ما مر راشي صحیح حدیث کې راځي لا یغذ علیهم نبچن نو هغه فیصله کیږي په دونه ته مر چې موږ شی ولا يخفف عنهم من عذابها انه بس پکړ شي دونه عذاب کذال کنه چې کله کفور درنګ صدا ور کوم هر وهم يستريحون في انتم بتچه کوي پدې جاننه ربانا اخر جنانا عمل صالحا اے رب اوبه شمونږه مونږ منگ عمل کړی غیر الذي كنا نعمل شوا دغنه چې مونږ او لم امرکم اوس ټکی وې دنیا تولگان نیک عمل وکو ما تلم مون نو درکړې او لم امرکم انه عمر نو درکړې متاستا ما تذكروا فيه من تذكر چې نسيته غسته شو پایې چې چاچا غستون ځان ته اړی کولې شپایې چې چاچه کاو کولا دومره عمر مانو راکړې جا کومن نظیر راغلی او تاس نظیر نظیر کتاب الله نظیر رسول الله نظیر ی ددین ی دا حق او دارنې چند بیان کوون کې د حق ی نظیر بدن کې کم زوران دی او سپین خته تا ته نظیر نور راغلی تا نو بدن دن سپین سپینوختهله کېدل دا تاته پر نظیر شکنه او س سفر من روانې تا تاریخس ن د نه جا کومن نظیر او د تممر بین الله باره کې تدی یو قسم مقرر کړو روزانه وراته او ته به وینا کوله الموت الموت مرګ به ورته یادا ہوں مرګ به ورته یادا او کلا چې اوا بدن کي وي اختشپینو له کدل هغه او ته اوس مراداں سا ضرورت نشته اوس نش دا وي ختمه ته مرګ یادې کنا فزوقو فمال الظالمین من نسيب سکاي نشي ظالمان دوباره سکين دادي ولې عقيده خراب وکنا عقيده سپكار دا اقیدا داپکار د ان الله عالم الغیب السماوات والارض یقینا الله بودیک په پوری سدونه د اسمانو نو د زمکه بل تعالی مل غیب موایا کتابونه معلومه را چې دا شی معلومه دا شی معلومه رښه شی معلومه عالم الغیب او ذاته الله ده نبی علی سلام تا خپل تعویز نو معلوم نو انه علی من بذات صدور یقینا نقوده فرازینو د سینو باندې الله غذت جعلکم خلفه فی چې تاسو آباد کړه پسما کا کېبل پسې فمنکم من فمل کفرف علی کفرک قامن كفرى چا چې کفر کو <تصفيق> پاغمانه <تصفيق> د وبال د کفر ده ولا يزيد الكافرين كفرهم من ربهم الا مقت ما يا يزيد نزياتى كافرون كافرون ولا كفر ديغو عند ربهم پني د رب ديغو الا مقت ما گر غسا ولا يزيد الكافرين كفرهم نزياتى كافرون كفر ديغو په دربار د رب ک الا مقت ما غسا دو کوفر کرد کفر کوفر منېله غسه کنا که نه والله زیدل کافرې نکوفرو الله خسااره او نزی ای کاافان لکوفر دیغو مګ تاان قل تهور کوی تاسو ش کوئلو ل سو چکئ که نه خبر تاسو په حال د شاک وختپلولهنا ته دوه مندونې لا تاسو تچ کو چرامت تاسو دغود د حالله خبر ونې و ماتماذا خلفه من نه لړ دیتهغ ځم شیشه پیدا کرد دی خالیت خالیت دی نو مخلو کې معبود دین مدد عبادت کو لري کوم زيد دي مالک دین او ملک کوم زيد دي و صرازم نشته او ملک نشته دا څه کې شي او به ملک په پد کې مخلوق ني تا معبود دي او مخلوق نشته ارو نيخه ما تما دا خلقو من الارض فانكار اورسګه فانكار اورسګه دا فلن کې سو پیدا کړ دې الہم شرک فالسماوات ادل قر برخشته بر اسمان کې تو زکه ورته چغه و ما چ خپل برخ ما باندې بد نكي خپل لار ما باندې بن نكي نه کتابن یا وررک د موږ دو ې کتاب په هم حالله به دو په دلیل مې دي من د غې ما ماسې کتاب اوله وررک دی کتاب کې داې کللې جفان کې ته مد شواییه نه دا دواړه خبرې نهدي نوله مخلو نو برسه غیسه او کتاب کېسه ت بل ی د ظالمونونه بعض هم بعض د الله غوره د ظاللیمونونه بعضو هم بعضلوس د نه ظالمان یو بل سراک الله غوره د ان الله یمسک السماوات ولار یكنن الله ټینګ د اسمانو نو سمکان تزو لا د جړکه دونه بخازي دونه اسمان الله ټینګ کړي دا سمکان الله ټینګ کړدان شه وای پخ کړم نه دا چې بل ته غړځي کنا چې بل ته غړځي کنا نو بیا زلزل شي نه الله وی دا ټینګ کړدا تواي وی ټینګ کړدا منو استا ومنو کړی الله ومنو الله وی دا سړجړه قوم با جړقاره زره ته نه وایخر بد ل او بیا او ځکه مونږ د سوټې بعدت کوو که نه کنی د د خر لقيې ګورېږ هغوی بعدت کوو هغه په ولاړی کنی وړه کېږي غ مخلووب د ځامخوا کې ملکته ل ملک دی دغه دی بعدت کوې که نه د واګاې بعدت کوي نور هم ډیر خلک کې مخکې تشي اوس نه چ هغه دسې بعدت پ کو د وا بعدت پ کوول د دنیا دو ټنه ک کا ځانې شي تنګله چې ټوټ پ لې نو توه چ از مکه ټینګه کړم ځان دې ټینګې کنا چې غوی راشي نو ځان دې ټینګې اته پسې چورکای راشي نو ځان دې ټینګې یغه پکې دي نو ځان دې ټینګې کنا ولا انزالات اكو خوذید الله رب ل عزت انمس ټینګول دا دوړه منه حدن او قسم من با د هرو سره جړه کول دا غنا الله چې جړه کوي کنا به دې سو ټینګې کنا حلیمن حلیمن ان او کان علیم غفور حلیم صبرنات غفور بخانه کوونکې اقسم بالله ذات ایمانهم اقسمونا کای پونوم د الله کلق قسمونا جہاد ایمانهم کلق قسم ستوې پونوم د الله دا کلق قسم د کنا سوې لای نه جام نذیرن کراغتو تیار ورکون ک لای کون نهدامین هذلهم ضرور دو بشین خیدات ورا په هر یو د امتانو نه من اختلهم د هر یو امتانو مونږ به ګور مونږ تک کتاب راغ کنا مونږ به تول نزیات هدایت هدایت اخت حدا خلقو او يهود تراجي نصارا تراجي رسال سلام راغل له موږ تهون دراغله کوم سال سلام راغل له موږ تهون دراغله که موږ تراغله ونه موږ به يهوديان نه نصار دارنګ نصارو نن مخکیو په هدايت کې اولي داود سلام ما جاءهم كلا تراغدوتان نذير نذير د دود قوم نه ما زدهم الا نفران زيات نه ک دول را, را الا نفرام مگر نفرته او تختا نفرہ استکبارا في الارض دوجدن لو کولو نه پهمکه کوې ی تکبییرونه اسیک بارن لوی کوې پمک کوې مکه ست اورنګې کوي دوک بد چلوونه ناکاره تبیونه لوی وکړه حق نه بلېغاړی مخواړه او دررن کې خلاف تبیروونه یکل اول سری چر تممونږ ته نظیر راغې که نو زمونږ سوو کې دیت کې مخک او چې را غ نو لوی وکړه او د هغ خلاص تبیروونه دوکل والله یخ قلمت کو او ان لا بیای اوولای خیکو نه نراګیري ناکاره تدبیرونه نا مگر حقدار دیغه چې سوک بل تکنده کني تا په خپل او پکې لګي ښا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو تن تفوسکه هغه چې تورات کې خدایشتې سوک چې بل تکنده کړي نو په خپل او پکې لګي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تفوسکه دا تفوسکه من خفر ربير اليافه وقافه تاسوک بل تکوي کننه په خپل او په کې لګي بل تکند کننه په خپل او په کې لګي په قران کې دانشته ایول نشته د آیاتو نوسته ولا یحق او النبر ازی و د بد مکر مگر په اهل دا غمنه چې با چا وک بد مکر کوي و فال و فطر ازی فال انظرو نه الا سنت الله انتظار نه کوي دوه مگر ترتیب تړقی دلمانو چا تابو ندی فلنت ای د لسنت الله تبدیلا باب النوم مکس ترتیب او طریقې د لالارا تبديل او بدليدل ولن ته یده به نوم ملي سنت الله هي ترتیب او طریقې د الله ل... الله رب العزت لرا تحويل اوړدل غيص مطلب دي تبديل څه ته وي تحويل څه ته وي تبديل دي ته وي چې عذاب لری کی راولی. عذاب پوزیشن او عافيت راولي تبديل چې عذاب لری کا عذاب پوزیشن او عافيت راولي او تحويل څه ته وي عذاب کي مکمل عذاب غني شلره کولي لیکن پای کې کمیر او یا تبدیل دی تو چېاعذاب بدل کې او تتحویل دي توی که نه واړی بل چاته تویل ش نه بل چا ته وختو نه نه د الله چ هغه تعق بدلیږي او نه چېناې تخیف را ي او بل تاړو ل کېږي اوله میسیرو فلځ چا چې سکونه کړ اوبال فه راغللی که نه بل چامن ته راغلی اوله میو نه دوک لارج په ځمکه کې فینځورو چوګورې کيفکانات وطول دينم من قبلهم چې سر سرنګ شانجام د مخکنو وک او کان او شد من قوه بود سختي غو نه په قوت او ما کان الله نه الله تعالی یو جزهوک چې به وسکه غلر من شيئن سي شيئتي په سماوات ولا فلذین بر وکتم الله چې عذاب چا من راوښته نه هغه چا مې راوښته چې سو بدولقام ګور نوح عليه السلام دا مرګري خه یو تن د تللی دو تهله سلام دغه مرگې خپې یو تن د تللی داې سایخ سلام دغه مګری ی د سلام دغه مګې ننج ن د نهنج نه ساره او ټول بي که نهوکانه ریمن ق راپو د قدرت والا، ولو یاخذ الله الناس ن چې الله عذااب رالی د تا خله خو من کرد دی نهمنې الله او رای الله فوری نه رالی لیکل لی متې نهجل شي لپاره ټ مو قرار ده او که بنیټ عاضغونه را تلې که نه ه سب چا گنا کوله عذاب راتله وارسو ختمو کنا اور د نوح علی السلام قوم شرکاون نهنم سو کاله ا سمنه دراغله هغه نور است راغله دارانګ مکی اولو نبی علی السلام مکی نو شړه دانګی تکلیفونه ورته ورکل لیکن فوريه غوونه عذابونه نو راغلی هغه چې نو هجرت نه فرصت اتم کال باندې دا چې دوم درم کال باندې پښته نامو هوت کراغې نو بدر کراغې دا چې هغه فتح مکه مو قکر راغی دا رغل کنافوري خونو راغلی ولوز اخز الله الناس کني ول الله خلق بما کسبوا سبب او سبب د عملونو داغو ما ترقا لظاهرها نو په رخي په مختزمه من دا بتین سزند سر چې چا ګنا کوله الله عذاب راويشته به بخو سو کوم پاتینو ولکن واخروه مل اجل مسماق لیکن الله رست کوي دوه اجل مسماتن نيټه مقرر پیدا جا په سر کله چرای شي نیټه ددو فَاِنَّ الله کاه بیا بعد بس را پس قیلهد په منکان وپلو بسیر رالیدون کوي هته پته دا چې دومنه عذاب راشتل شل په کاردي دومره دمر وو دومره فوری خو سزان د راځي که نه فورې مصیبت نه را ځي که نه نو کله چې ګنا کويله مقرر کې چې دی ګنا به زا میلاویږي کله به میلاویږي نیټ مقره رییک چې ددی ګه زا ففلانکې وخر راې ده جااجلو هم کله چې را نیټه د عذااب یا د مګ بس اقا وقتی اغام مرسی اپاقی من عذاب راشی فا این اللہ کانا بیوا دی بسیرا دیبا بندنگان و اقلی دونکے چکم وقتی مر رہا ویشتل دی کم وقتی عذاب فرم